I continuem parlant d'esports perquè el tianenc Riqui Cardús va debutar el passat cap de setmana en el Mundial de Motociclisme en la categoria de Moto2. Encara li queden per endavant dues proves més, però abans ha fet una parada als boxers de Ràdio Tiana per parlar amb el nostre company Marc Ostrell. Doncs acabem la temporada i ho fem parlant amb un dels esportistes amb més projecció de tiana en aquests moments. Ens acompanya el Ricky Cardús, motociclista, que ens ha dit que descansa.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 O... No va malament, no? Aquesta... Per una bona causa, no? Sí, en tot per una cas... bona causa. Explica'ns una mica aquesta temporada, com t'ha anat, que no hem pogut parlar amb tu al llarg d'aquest any. Quins han mm. estat els resultats, què has fet, on has participat durant aquesta temporada? Bueno, la veritat és que començàvem a l'any una mica difícils, perquè l'any que bé no van anar... l'any passat no van anar gaire bé. I... i bueno, vam començar al desembre sense Nadal i sense res, treballant i... i entrenant sense tenir cap equip firmat, no? I això era molt difícil, però en moment em vaig rondir i al final doncs, va sortir un equip, equip d'Espanya, tota última hora, el mateix dijous de la carrera m'arribava la moto i va ser tot una mica, una mica desastre, però la carrera anava tercer tota la carrera i al final vam acabar quarts. Després hem, treballant i tirant endavant l'Astrònic Amat d'Espanya, estant quarts, cinquers, amb possibilitats de pòdium, però encara faltava una mica rematar, doncs, hem assolidat aquesta oferta d'acabar el Mundial i, bueno, en principi, és una oferta que va al Mundial, en principi hi ha tres carreres, que em queda, ara vinc d'Alemanya, em queda República Txeca i Indianapolis però als Estats Units, i després ja ja es veurà a veure si s'acaba tot o no. Home, però tres carreres importantíssimes, suposo que tu agafes amb un ritme totalment diferent i amb unes ganes especials, no ara? A veure, són, són tres carreres molt importants per, per unes causes que és perquè tots els meus companys hem d'Espanya, ara estan de vacances, i jo es sobre la moto, no?, que es un pas, tècnicament, abans que ell. I, i l'altre, perquè, mira, perquè entrar un Mundial així, em, com he entrat jo, amb un bon equip, amb una bona moto i tot, doncs... Pues... En poca, està a l'abast de poca gent. Sí, perquè comentàvem a principis de temporada els equips, els problemes que han tingut arran de la crisi econòmica, tu mateix ho has comentat, ja no només en el Mundial, sinó també en els campionats d'Espanya. No és molt difícil que un pilot trobi moto i una moto competitiva en aquests casos, i en aquest any, on els sponsors doncs, diguem que es cassegen bastant. Bueno, la veritat és que... molt difícil, no? I a més, sí, tinc que dir la veritat, i fa pena dir la veritat, però, però és... és així... Eh, els pilots catalans tenim molta mala sort no? tots els pilots d'Espanya estan super ben apoyats per les seves generalitats per els seus ajuntaments per tot, com tenim el cas de València eh, que apoya molt molt els seus pilots ho podem veure el Nico Terol Fauvel eh, Bernat Martínez tots tenen, bueno, els diuen un gran sponsor. espònsor València Terra i Mar la comunitat valenciana els ajuntaments tots eh, Palma de Mallorca que apoya molt a Jorge lorenzo en andalucía ha fetto un equipo en el mundial y mata España que es andalucía am diputación de Cádiz el ayuntamiento de jerez todo això y la verdad es que aquí está una mica hasta una mica apart y otra boca que es molt fa molta pena porque als podiums de otro día van ser l'Elias i el Pedrosa, no? Uh -huh. Dos catalans que no tenim cap apollo. I això ens hem trobat, hem trobat molts problemes aquest any per, per començar l'any. T'anava a comentar més tard el tema aquest dels, dels dos pòdiums que van haver-hi la setmana passada, però sí que és veritat, no? Que sembla que quan s'arriba a dalt de tot les coses són molt maques, però el que he hagut de patir per arribar mm. on han estat aquests dos pilots catalans, sobretot, no? Sobretot per aquesta manca de, de recolzament per part de les institucions, sobretot. Sí, a veure, quan estàs allà dalt hem... ja es guanyen unses quantitats de diners que, que no et ven d'aquestes aquest, ajudes, no? Uh -huh. Depèn quins pilots tenen unes ajudes molt altes com Illes Balears, que ajuden molt, molt, molt el, el seu pilot que està a aquesta lola, el Jorge Lorenzo i l'apoya bastant i, i, i a València, que tenen pilots al Mundial ja que no necessiten aquesta ajuda però, bueno, doncs, pues, no, no hi podem fer-hi res i, i tirant endavant Tornem una mica a parlar del que has estat fent aquesta temporada i aquest canvi de campionat d'Espanya a Mundial ens explica que les diferències són bastant notables, no?, entre un campionat i l'altre. Bueno, la veritat de, de moto és més o menys el mateix, només canviar el motor i els pneumàtics, no? Un motor té 15 cabells menys i els pneumàtics són diferent marca. El nivell, en campat d'Espanya hi ha molt, molt, molt de nivell. L'únic que canvia és que que a l'acabat d'Espanya tenim només set carreres i estem bastant de temps parat i acabat del món tot el dia estem sobre la moto dir, potser es passen un mes en quedat cada setmana corrent i això es nota molt no? a, a, a la tècnica i, i a, a l'entrenament de fet tu tens molt bona relació amb diversos pilots al campionat del món sí. el Jorge Lorenzo d'alguna manera també t'a t'apadrina també et dóna suport sí. què tal aquesta relació amb ell? ja ens va explicar fa un any, si doncs, no recordo malament que començau aquest, aquesta mena de, de binòmi els dos que, sí. anàveu, que anàveu junts com funciona tot això? bueno, doncs pues, ehm, hem entrenat junts ehm, a mi per suposat que em va excel·lent entrenar amb ell i, I ell pues, no en sol i, i ens ho passem bé, no? I a més que els dos agafem més nivell, particularment jo, i, i ens ho passem bé, no? I aquest any pues, m'ha vist entrenant molt fort i tot, i ja que no trobava cap ajuda d'esponsors de, de, d'aquí, de, de Catalunya, pues, em, em va, en últim moment em va dir, va, ja t'apullo jo i, i endavant. Entrenes amb el millor. Sí, la veritat és que sí. <laughs> Clara és no. un privilegi que no tothom té, no? Suposo que els seus entrenaments... Eh són diferents als que havies fet fins ara entrenar amb el Jorge Olérens i amb el nivell que ha agafat sobretot els últims anys, sí. perquè és espectacular no, la veritat és que entreno amb ell tot, no, estem, passem quasi tot el dia junts gimnàs eh, moto eh, oci, tot, tot ho fem junts i, i tard o d'hora s'enganxen les coses bones tu també li dones idees per les celebracions o no? bueno, ho debatim ah sí? ho debatim, ho debatim hi ha alguna preparada pròximament que ens puguis avançar?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 tens que tindrà molt de capa, no tindrà capa relli una caiguda, perquè llavors si tens una caiguda sí que ho tires tota a la borda. Mm. Però a sobre la moto no, no es nota. No es nota si tu vas amb un scooter amb la cama trencada, quasi sí, no ho nota. Clar que és, una, que és una moto de carrera no eh, però a no. em sembla que sí. Però tens que fer molta força i tal, però no ho veig que sí, que és, és, ha fet una cosa molt bé i tal, però no és això de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 que, bueno, molta gent als Estats Units sí que està molt de moda. I és com, és com una habitació tancada, és com un submarino que està tanca de pressió uh -huh. i treuen tota la pressió com si estiguéssis a, a 5 metres a sota l'aigua i de cop vas en un casco que té entra oxigen, 100% oxigen, i tu el respires. I aquest oxigen està amb, amb molta pressió, doncs entra directe amb molta força al cos i, va, i recupera i, i l'oxigen es mou, és 100% oxigen.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 Hi ha gent que està evolucionant molt, hi gent que no tant, hi ha gent que es vol guanyar la carrera de la primera curva i passen aquests programes, no? Però per l'expectació crec que és molt maca i és una categoria molt, molt igualada i jo crec que que es, es pot fer bé aquest any. I quina sensació respira? Perquè, pel que dius, potser hi ha pilots que no estan massa acostumats a aquesta nova categoria o potser aquestes motos que, que piloten eh, realment hi ha molta competitivitat entre uns i altres, no? Perquè vas caure a la primera curva, pràcticament, mm -hmm. i, i després, clar, els pilots allà barallant Veus moltíssimes motos, és el que tu dius, per l'espectador és, un, és una cosa que, ostres, crida l'atenció. Però pel pilot ha de ser una cosa una mica estressant, és fins i tot. El problema que hi ha gent que, per exemple, hem... Jo els, els entrenaments del 17 de matí estava al 17, no? Som 42, però clar, dius, ostres, el 17. Però és que estava a nou dècimes del, del primer. Nou dècimes és... Quasi no ho fas ni ni, ni, amb, el, ni amb, el, amb el crono, no saps? Amb el dit. Yeah. I, I llavors és una, una categoria tan igualada de mateixos motors pneumàtics que hi ha un moment que té un límit. I, i uf, va costar molt hem, baixar aquests temps, no? Però... La veritat és que estàs al 30 a un segon punt 1 i potser en una dècima hi ha 7 o 8 pilots, no? I això la veritat és que és maco, però el que ho viu diu, ostres, aquí serà... Complicat, complicat. Pròxima cita el 12 d'agost a Breno, m'has comentat. Sí, em sembla que és sí cap al 15, però el 12 ja anem cap allà. Anem Alguna aspiració? que pretens en aquesta propera cursa? Suposo que primer tot acabar. Sí, la primera és que acabar i, i agafar bon ritme, perquè porto ja dos carreres, l'alcambet d'Espanya i aquesta sense acabar, i això no no va gaire bé, no?, per per anar agafant informació, però jo crec que a Breno aquest any és acabar, el... si es pot acabar el Mundial, em agafar la màxima informació a tots els circuits que no conec uh -huh. i, i ja que sortir algú per l'any que ve i ja amb un pas endavant, no?, de d'altres pilots de conèixer circuits, i això és un gran punt. Està clar que que fer un pòdium o alguna impossible no és, perquè no és acabes amb una moto inferior, però s'ha de treballar. Jo crec que amb estar dels 10 primers es pot fer fàcil. De fet, eh, és, un, és el punt diguem-ne més positiu d'aquesta categoria, no? que un pilot que pràcticament, com tu, acabes de debutar en aquesta categoria, podries arribar al pòdium tranquil·lament. Sí, sí. Tranquil·lament eh, entra moltes cometes, eh? No, no és allò que diguis com l'any passat, no? Que anaves, entraves un equip amb una dos i mig que una moto oficial valia un milió d'euros i la teva estava valent 400.000 uh -huh. euros i llavors ja ja tu sabies, entraves a la pista sabent que era impossible. Vull dir, impossible guanyar. Inferioritat. Dir, inferioritat, però en tots els àmbits. La moto gira més, corre més, frena més, uh -huh. aguanta més. Vull dir, ja no és allò que diguis, bueno, que avui m'he aixecat amb el meu millor dia del món era impossible ara, doncs pues, pues tot pot ser possible, i això ja, ja et dona més ànims i, i més ganes de treballar. De cara a l'any que ve estàs parlant que potser torna a ser complicat, no? Tornar a comptar amb patrocinadors, perquè això renova any any, suposo Sí, sí, aquí... Els unes que afirmen per dos anys són els de MotoGP i nosaltres, doncs pues, bueno, esperem no passar tan malament com aquest any i a veure si trobem un, un apoio ja cap al Mundial són més diners però, però és, més, és més fàcil no trobar, trobar algun esponsor perquè té molta més repercussió, molta més tele, tot i, i jo crec que hem, podem trobar alguna cosa, a I... veure si, si ens ajuden home, fem una crida des d'aquí, aquí som... Bueno, bueno, no estaria malament ajudar ja, <ríe> no, perquè costa, costa. Els clars catalans està costant molt. Què t'anava dir? També és important a partir d'aquí començar, això, comptar no només amb institucions, sinó trobar esponsors privats, una cosa també molt complicada, però la teva intenció és per l'any que ve continuar la Moto2, espero. Sí, sí, és ja intentar fer el Mundial complet. Complet, i ara deixaries el Canvió d'Espanya. Sí perquè sí, sí. és un ritme que no podries eh, tampoc... No, o sí, sigui, ara, ara en principi, bueno, s'està tancant, tancant tot i tenint reunions i tot, però en principi seria si va tot bé acabar el Mundial com el d'Espanya, no? Això vol dir que a partir del, del 12 d'aquesta de, de, carrera fins a l'octubre ja no tinc cap cap de setmana lliure. Cada cap de setmana corrent? Sí. Em sembla que tinc algun lliure a setembre, a octubre i tot el que va trajar fins novembre tot tot ocupat. I hi ha alguna negociació que vagi millor que l'altra de cara a l'any que ve? Com, com veus les coses? Bueno, hi han, hi han, hi han cosetes però, però clar, estem en un moment que, que si no portes els patrocinadors hem... hi ha hagut un moment que és que la gent ja de, de MotoGP hem... té que portar patrocinadors, no? Veiem la fórmula 1, que oh, tot és molt maco, però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 una gran visió a altres, a veure si s'hi posen, sí, no? Sí, no, a veure si algú, sí, sí. algú repeteix i continua. Esperem que continua amb tu de cara a l'any que ve, Riqui. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a i, I moltes hores a les properes carreres. Moltes gràcies. Adeu, bon dia. Vinga, adeu.